en Goyenertaleko Mikel Limano Berakarreta zerbitzoan egiten du lan Egunon, Mikel? Egunon Bueno, aspaldi hase ginen bere zentzuten honen inguruan, zerbait bazetorrela Urte honetako ere Aplikatuko hote zen, baina azkenean Ez azkenean, gaur sartuko daindarrean, ez da? Hori da, hori da, gaurtik aurrera izango da, eh, baina gila da, bueno, atxeratu dutela, pues, eh, hainbat aldiz, eh? Baina, bueno, askenean ere, heldu da. <gülüyor> Eta zui ere, petsatzen dut, nahikoa lan ere karrikoaz izuela, honek ez da? Bai, bai, gaude, gaude buru belarri, <gül> <gül> <gül> aldaketarekin oso, oso potente, aldaketa oso potente da, bai. <gül> Ze, aldatzen dena, aurrera tugu argindarra den tarifaren sistema da, e, azalugu zupiskaba zertan datzan horrek? Bueno, sistema tarifario hori eh, bueno, gobernuak eh, bueno, erabakitzen du. Hau da, eh, bueno, eh, em, sistema tarifarioa edo faktura, edo kont, eh, argindararen faktura hori liberalizatuta dago. Baina, hainbat eh, konzeptu faktura barnean eh, eh, regulatuak daude. Eh? Hor duan... E, gobernuaK dauka CNMCa, eh, erakunde bat, Comisión Nacional del Mercado y la hainbat kontu, eh, bueno, eta bar eta hau, hau ere pues eh CNMCak arautzen du. Eh, orduan faktura baten baten barruan eh, hainbat konzeptu ordaintzen ordaintzen ditugu batzuk erregulatuak daude eta beste batzuk libreak dira, eh, orduan duan e, adibidez e, bueno, energiaren presioa energia neta hau da, e, ba hori ekoizpena, energiaren ekoizpena, hori hori bueno, pues, orduero aldatzen da prezioa, merkatu, merkatu handizkako merkatuan eta hori ez da aldatuko hori eh, mantenduko da horrela, eh, bere bidea jarraituko du. Hemen aldatzen dena da e, ba zenbat eta noiz ordainduko dugun e, bueno, ba adibidez sare elektrikoak erabiltzeagatik eta e, beste konzeptu batzuk erregulatuak daudena e, bueno, ordainduko ditugu edo ordaintzen dira gaur egun eta jarraituko dugu ordaintzen baina beste erabatean. Eh? orduan ono bueno, sistema osoa funtzion hzecho e eh, ba, konsumitzen duzun energiare energia gain eh, bueno, pues Ordaindu behar pues oraindu fakturan hainbat konzeptu eta eh, hortan hortan datza asuntoa konzeptu horiek eh ba bueno, eh, eh, erabaki du eh konzeptu horiek bueno, pues nola bait eh, Aldatxea nola eta noiz eh dugun Orduan, eh, orain derrigor konzeptu regulatu horiek denok derrigor ordaindu beharko ditugu, eh, ordutegiaren arabera, eh? Bereiztuta izango da ordutegia. Eh, orduan, eh, alde batetik fakturan eh ordaintzen dugu eh prezio finko bat potenttian, eh potentzia da e, konsumo gaitasuna zenbat gauza erabil dezakezu batera eta hor dago kostu finko bat ilabetero ordaintzen duzu gauza behara potentziaren arabera kontratatutako daukasun potentziaren arabera gero beste atal nagusia da energia eta hor bai, zuk konsumitzen duzun arabera ordaintzen duzu vale orduan konzeptu horiek Z sar, e, sar elektrikoen sarbideak eta beste kargo erregulatuak ordaintzen dira zein potentzioan zein energian Orduan orain energian hiru ordtegi tarte izango dugu derrigor. E, gauez eta e, asteburuetan eta jaiegunetan merkeago izango da energia eta gero hastean zehar eta egunean zehar tartekatuko da, tartekatuko dira, bi tarte bat ertaina eta bestea garestia hor eh, duan, hor gutxi gora bera, izango da hori eh, batez ere, hori kontuz hor eh, dutegi garestiarekin ze bai garestituko da eh, nabarmen energia <gülüyor> e, pentsatzen dut Mikel, guzti eragingo digula honek, ez, ez da? oza, esan nahi dut, argindar puntu bat edo duen, edo hori edo? Hori da, hau da, hau izango da, e, estatu estatumaiako aldaket, aldaketa bat, e, kontratu guztietan, hmm. bai. Eta esan dugu, e, aspalian entzuten areginela aldaketa hori zetorrela, bueno, luzatu da azkenerako, baina zergatik da orain momentua, horretarako aldaketa hori egiteko, badago guarrazo iremat? E, bueno, bai izan daiteke, o, orain e, elektrifikazioa, E, gehiago bultzatzen ari da hau da, e, kotxe elektrikoa eta bareta eta bar, orduan e, sistema elektrikoa ere e, bueno, ba aldatu behar da e, ba hori jasotxeko, e? orain gaur egun ikusten ari gara nola gero eta gehiago e, ba gauza elektriko gehiago erabiltzen dugu bat ez, garraioan eta bar lehen ez egoen, eta gero pues, autoponsumoak, plaka fotovoltaikak eh, jartxeko etxean, bueno, hor, hor dago ba, mm, sartzen ari dira teknologia berriak elektrikoak eta bueno, eh, nolabait hor, hor atxean, erabakiaren atxean hori ere badago. <gülüyor> E, Berala galdetuko dizut eskuartean e, faktura bat hartzen dugunean zerri begiratu beharko diogun Hemendik aurrera, baina hori baina alen e, aldaketa hautarteko guk e, kontsumitzaileok zerbait egin behar dugu, aldaketa hori gauzatzeko edo automatikoki egin den zerbait da hmm. Automatikoa izango da, eh? hmm. ez dugu nabarituko eser, zentsu horretan, ez dugu sinatu e, behar ezer, Eh, pues kontuz, eh, dut eh, gaur egun, pues bueno, denok ehaso dugun noizbait eh eskaintza bat edo, edo dei bat, pues asaltzen eh gauza ez, modu arraro batean edo eh batzuetan ez dugu goletzen zertan da txandeia. Bueno, ba, gaur egun aprobetsatzen ari da batzuetan pues Bueno, e, despistea edo mm -hmm. e, bueno, bal, kontratuak lortzeko edo, orduan ez da beharrezkoa, eser sinatzea ez da beharrezkoa, eser egitea orduan automatikoa izango da eta getxo mm -hmm. eh? bai. beraz, e, pentsatzen dut gure urrengo fakturan nabarituko dugula nola baitere aldaketa hori, zer hartu behar dugu kontuan e, faktura hori begiratzen dugunean non nabarituko dugu aldaketa batez ere? Bueno, Ean ba, e, esan, esan dugun bezala bi atal nagusi daude fatura batean alde batetik potentzia beste aldetik energia potentan gauza berri bat da e, bi potentzia izango dugula e, ba, gauez eta asteburuetan eta jaiegunetan egunetan potentzia bat e, kontratatu dezakegu eta hastean zehar egunean zehar beste potentzia bat ezberdina gaur egun... Potentzia bakarra daukagu, eta gitxo, baina orain, bai, aukera dezakegu, ba, potentzia ezberdinak. E, gure egomendioa, zentsu horretan, momentuz ez, ez aldatzea, e, potentzia gauez edo goiz ez, bueno, potentzia ezberdinak ez jartzea, da gure egomendioa orrokorra zer bueno, ba, pentsa dezakezu, agian, bueno, pues ni... Ba, gau ez, ez dut erabiltzen Ia, ia eser, orduan agian potentzia jaitsiko dut Baina kontuan hartu potentzia hori ere e, Aste ba, buruetan eta jaiegunetan inderrean izango duzula Orduan hor bai motz geratuko zara potentzia Badaude kasu batzuk bereziak non bai e, merezi duen e, aldaketa hori egitea Eta a, a, a, em, kasu horiek dira E, alde batetik e, kotxe elektrikoa e, gau eskargatzen baduzu edo bestetik e, akumuladore, gaueko akumuladoreak gau eskargatzen badituzu orduan bai, komen izaizu e, gau es mantentxea altua, behar duzu potentxia kargatzeko hori eta egunean zehar ez duzu karga, ez duzun eskargatuko ez eser pospotentxea basuagoa jartzea basuagoa jartzea baina kasu berezi horietan beste kasuetan ez moldatu ez jarri potentzia ezberdinak batez ere ez jaitzi gaues zer gero esan dako pues, arazoak izango dituzu eta gero energiaren atalean, energia atalean hor nabarituko dugu hori batez ere em, ba, amarretatik ordubietara Eta zeiretatik amarretara hori izango dugula energia garestiagoa. Mm -hmm. Orduan saiatu ahalik eta posiblen hortik ba, ateratzen konsumuen bat. E? Alba da, batxoetan ezin eskola da. Behar dugu, eta, eta ez dago beste aukerarik, baina alba dugu bueno, pues zaiatu mugitzen konsumoen bat. Beraz, e, dioguna, ez adibidez, e, etxeko garbigailoa jartzerako unean Bueno, kontutan edukitzen badut ditugu ordutegi garesti horiek e, Hori da ori, e, Ondoren era, faktura hori ere, merkesiago atorriko zaigu ez Zazkenean, e, guztionen ondorioz, ondorioetako bat hori da ez Ondo asmatzen badin badugu ordutegi franja horiek eta behar bezala erabiltzen Eta potentzia behar bezala e, nola baitere e, akordiori e, sinatzen Bueno, e, gure fakturan ere eh ikusiko ditugu, ez? Marketuta aterriko zaigulako. Hori da. Eh, aldaketak bere gauza honak dauzka, e, eta bere gauza txarreak ere, sí. e, baina bueno, hori, e, hau da, e, oroar e, potentziaren prezioa jaitsiko da bizkat eta energiaren prezioa bai e, igoko da. Orduan, hor bultzatzen da Bueno, ba aurrezpena aurrezpen energetikoaez da pues, energia garestiaago izango da eta fijoa jaitsikoa da pixka bat e, orduan baina barituko dugu pues, agian e, e, aal hori variablea dena igoko dela e, baina fijoa jaitiko dela orduan bai guk hor daukagu orain bueno pues, denok e, aukera pues e, gure... Konsumoaren arabera nola consumitzen dugun arabera pues bueno lorxea aurrezpen bat. Ba edo baina esandakoa askotan poz pues ezin dugu aukeratu eta hori egia da eta jendea pues, batzutan haserrotzen da Esatzen du, ez que ezin dut Ez que ezin dut e, e, ba, ba, Gau ez Baskaria prestatu pos, mm -hmm. Logikoa mm -hmm. Bai, hori da Akaso leheno epatzen un alde txarretako bat Ez, ez dakit beste alde Txar nego, edo negativo gehiago ikusten dio zuen Oni, tarifa sistema berri Bai, batez ere hori e, Bueno, pues e, Kasuaren arabera Egongo dira kasuak non Aurrezuko da dirua, baina beste, beste kasu batzuetan e, ba, nabarituko dugu, hori igoera hori eta ezin duzu aukeratu, e, arratsalde e, e, zure berogailuak elektrikoak izannezkero, arratsalde ez etxean, etxean basaude basude jarriko dituzu ezta eta hor ezin duzu aukeratu noiz consumitu hori or, alde txarba da bai. <gül> Bueno, hasta ba, eh, badagon, gehitu nahiko ez zenukeen beste zerbait, Mikel? E, bueno, zencho horretan, bueno, batez ere agian asaltzea, eh, bueno, aldaketaren arrasoia, mm -hmm. eh. Orduan nikurtut gendea ulertzeko zergatik. Zergatik mm. egin egin dute eh orain hau asta. Lehenmenta tudugo electrifikazioaren asuntoa eta ber eta bueno, gero beste beste arrasoi bada Bueno, ba, eh, CNMCak ikusi du azken finan eh, momentu batzuetan eguneko momentu batzuetan egunaren momentu batzuetan consumitzen eh, da asko. Eh? hau da eh, pikoak daude kontsumo pikoak eta beste momentu batzuetan ez dagoia konsumorik. Orban hori ez da ona sarritan sare elektrikoen chat eta eh ba ekoizpen gaitasunarentzat. Hau da, eh eh goi dimentsionatu beharda e, sare elektrikoa eta kontsumo e, e, kontsumo gaitasuna. E, barkatu kontsumo ez ekoizpen, ekoizpen mm -hmm. gaitasuna goi dimentsionatu beharda, ba piko horiek e, ba, ba aurre egiteko, esta. Orduan CNMC hoy dio Haizu, e, konsumitzen baduzu e, beste momentu batzuetan non, non eskaera ez da e, ainandia ba, e, gutxiago ordainduko duzu baina konsumitzen baduzu ordu tegi, tegi orretan oso pos, piko altuak e, daudenean pos, gehiago ordainduko duzu orduan bueno, pos, e, bultxatzen ari da bizka bat horie orekatzea cha elektrikoak eta eta kontsumo gaitasura, e, koizpen gaitasuna. Mm -hmm. Horri alde batetik, gero bestetik, bueno, pues es andakoagatik, pues e, egunean zehar e, garestiagoa denez, ba bueno, bultsatzen da eh autokonsumo fotovoltaikoa. Es orain eh errentagarriagoa izango da ekonomikoki eh pues, autokonsumo bat eh instalatzea. Eh? Ose, orduan eh, egunean zehar zure ekoizpen propioa izango izango duzu eta gero pues, gauean eh, hartuko duzu zaretik eh? baina eh, merkeagoa izango da eh, argindarra orduan horere abantaia pues, bueno, or, abantaibat mm -hmm. abantai dago mm -hmm. eta bueno hori da batez ere arrazoiak, hori eh? dira eta gero bai egia da ba, beste gauza bat da kargu horiek Eta, bueno, sarbideak, kargu horiek garestiegiak dira, pues, agian bai. Hori hor dago beste etabida bai da bat, ¿está? Garestia, garestiegia izatea, pues ordaintzen duguna. Ez nola, nola ordaintzen duguna, pues bereiztuta, es bereiztuta baizik, eta zen bat. Pues agian guk bai pentsatzen dugu pues garestiegia dela pues sistema elektrikoa, ¿está? Eta, bueno, hor bai pues, eskatzen da Bueno, pues, e, egitea auditoria, ener, e, auditoriak egitea enpresa ba, handietan enpresa e, handiek daukate zare e, elektrikoak eta bar, e, ba, bost enpresa handi, handik daukate batez ere, gero, banatzaile txikiak daude, baina batez ere zare elektrikoak bost enpresa handik daukate eta haiek bueno, pues, erregulatuta daude kostu horiek gobernuak erabakitzen du baina bueno, bost enpresa Hori e, indar asko daukate, bere pues, bueno, pues se egiteko gobernuan eta bueno, pues, nola pues eskatzen da hori, e, auditoria bat egitea e, jakiteko ea, e, koste horiek errealak diren ala ez. Baina mm -hmm. bueno, hori beste estaba bat da. Mm -hmm. Pendiente dagoen ez da bat, eta noski nahiz baita eldu berko zaiona. So. E, Mikel, libano, asko eskertzen dizugu gaur, naiz zirratia egoteagatik ekartzeagatik urrera gati gurrera, tarifaren sistema berri honen, bueno, xietasun guztiak, eskerrik asko, urren arte. Zuei. So,